Det här är en podcast från heavyunderground.se Heavy Undergrounds podcast eh, har ett klassikrövsnitt framför sig här och vi ska be oss ut på kanske lite djupt vatten mot vad vi brukar göra Det har ju varit ganska hårt de senaste avsnitten eh, nu, blir det, nu vänder vi på det här och gör någonting helt annat kan jag säga Uh, jag vet inte hur bekväm du är i hiphop-världen, sådär, in i. Nej, jag är inte det minsta bekväm. Jag har uh, ytterst få strängar på den lyran, det ska nog sägas. Mm. Men jag är ju väldigt bekväm i, i, i bandet som vi ska prata om idag. Precis, och det, när jag säger hiphop så kanske vi ska ta det med en liten nypa salt. För Beastie Boys, ja det är hiphop, men det är ju väldigt, väldigt, väldigt mycket annat också. <laughs> Det är väldigt vid hiphop Ja, no, exakt <laughs> När jag tänker på den här skivan Så tänker jag eh, Vi ska ju prata om Ill Communication naturligtvis Från 94 Just då, det. eftersom den är 30 år gammal i år eh, När jag tänker på den här skivan så tänker jag på något sätt Att det är den ultimata 90-talsplattan, för att den är ju totalt gränslös Den, vi har ju pratat mycket om det här och började bli okej okay liksom början på 90-talet och började blanda genrer och testa saker och experimentera men om någon gjorde det på riktigt så var det väl ändå de här tre snubbarna liksom. Absolut jag har suttit nu de senaste två veckorna inför det här avsnittet och verkligen försökt sätta tummen på och ofta så brukar jag kunna komma nära men jag har fortfarande bara så här vaga teorier men vi kommer till det mm. Men absolut, det här är, det här är verkligen 90-tal mm. i... Ja ja. Uh, ja och Vi börjar väl från början Beastie Boys Michael, När upptäckte mm. du dem? Ja men det är ju, Det är helt klart Fight for your right uh, Som öppnade mina ögon för bandet Jag flyttade ju till Skarpnäck I Stockholm när det var nybyggt 1985 det är en sån här förort som ett, under ett visst ett tag fick epitetet skräckneck för att det var så bråkigt där. Han är på hjärtat så jag aldrig råkar ut för någonting där, så det är väldigt hyfsad överdrift. Men det var i alla fall ett testområde för att ha kabel-TV i väguttaget. Det alltså, ingick i hyran. Så jag växte upp tidigt med MTV och på den tiden då det fortfarande faktiskt bara fanns ett MTV som sände ifrån USA men jag förmodar med någon viss typ av fördröjning då när uh, Fight for your right började visa sig i slutet av 86 så gick den ju på repeat och var ett väldigt poppis inslag i tablån om man frågade mitt sjuåriga jag. Uh, ja ja mm. så att, uh, den vägen är det den vägen ner det Sen fick man ju liksom så Man fick en fräsch kvinnosin när man var sju Och sen så fick man jobba på det Ja Ja, jag Upptäckte också den De med Fight for Right naturligtvis Det kom ju någon sorts Jag vet inte om det är riktigt i tiden Stämmer, men jag Blandar blandade kanske ihop det med Det var Beastie Boys Det var LL Cool J Och sen så var det väl Aerosmith och Grand DMC som bevades rätt mycket på MTV. Ja. Och så. Uh, så det, jag kan blanda ihop åren lite grann här. Men det känns som det var några hiphoplåtar här eller hiphopband som liksom dök upp. Skitsamma. Det var inte så jag upptäckte Beastie Boys egentligen. Det var ju för att någon sa att Kerry <laughs> King ledde Gura på Fight for your right. Alltså Italien's Slayer. Ja. Så då gillar man ju då var det ju mandatory liksom att, att gilla just den låten i alla fall. Sen kan jag inte säga att jag fastnade i för så mycket mer med dem. De släppte väl någon låt till som liksom vart video på och sådär. Men mm. Just den är ju det är en bra video till den också naturligtvis. Oh, ja. Sen så brydde jag mig nog inte om någon så mycket för förrän So What You Want kom 92 mm. Och började köras ordentligt på ZTV och på MTV. Och sen kom ju Sabotage. Mm. Bisterbox var överallt De hade MTV Music Awards eh, Och sprang upp på scenen Och skrek mm. eh, Och de var på Letterman Och de var på Saturday Night Live mm. Så att eh, överallt var Alltså den Saturday Night Live där när de ska spela den och, jag, jag vet inte om det är Sabotage som ska spela, de ska spela någon låt i alla fall på, på Letterman Och in kommer eh, Vad heter det nu då Elvis Costello mm. och bryter av och Beastie Boys spelar en låt tillsammans med Elvis Costello och bara det är saken är så sjukt, men låten de väljer att spela eller jag tror att det är till och med så här att Elvis Costello kommer in och så bara, no, no no no no no, let's play something completely different och så kör de och det roliga med den är att Elvis Costello gjorde precis så någon gång på 70-talet och spelade en annan låt än det var tänkt. Och det fick honom bannad. Från Saturday Night Live. Och första gången han var tillbaka. Out of the box liksom. Mm. Det var den kvällen när Beastie Boys tog dit honom. Mm. Och de gjorde det som en skämtgrej. Och då fick de spela hela den låten. Som han blev bannad för. Mm. Det är så jävla klockrent. Och det är så, här, det är så Beastie Boys. Mm. Det är så jävla Beastie Boys. Ja vi får komma och spela två låtar. Absolut. Då spelar vi en med... Av Elvis Costello. Med Elvis Costello. Av alla artister väljer vi honom. Så. Mm. mm. Ja, men jag håller med dig. Alltså, jag var ju... så ordentligt så började jag liksom tycka tycke för, för Beastie Boys på So What You Want. Mm. Eh, för den började gå på MTV 92 och då var det så att så den var ju så jäkla snygg den videon och den var ju cool. Och... Det, är den och det, är liksom, det är ju på något sätt hårdrock fast hiphop fast hårdrock fast det är så här... och, och, och... Och, och när man är 13 så doesn't fucking matter, det är bara cool musik. Mm. Um, och jag älskade ju den för att det var ju så här, den gick ju på, på mm. även om man var gruncher så var man tvungen att gå på sk skoldiskon. För det fanns ju inte så här mycket annat, eller fritidsgårdsdiskon. Och när man körde den jag så att det var en sån låt som jag kunde gå ut och dansa till. Mm. Är det den videon som du filma med en fiske Ja, och så är bara bara in, Inverterade färger Allting ser bara ut som, all, all, som. All, all, äh, Hela videon ser ut som att det är Predators Som har tittat på dem <laughs> Ja, oh, det var tidigt och Det var en klassisk Klassisk filmeffekt liksom. Precis ja. ja, Vi är ju inne på det redan då, Men det här är ju liksom När Fight for the Right kommer det är, väl, det är ju det stora genombrottet liksom. Så är det ju, verkligen. Äh, 86, det var då de slog igenom. Äh, men de blev lite av en one-hit-wonder faktiskt. Mm. Äh, med det, var typ, alltså de var ju typ 20-22 år när de släppte Fight for your right. Äh, och, mm. äh, vad heter den plattan nu då? Skitsamma. Äh, Licensed to ill. Ja, mm. License to ill. Uh, och hela deras image var egentligen ganska pastichig och clownig, de var ju liksom de klädde sig lite likadana kläder det var liksom, det skulle se lite Brooklyn ut, det skulle vara lite tufft och ja, uh, de gjorde ingenting som var seriöst liksom yes. okej, okay, men ja, uh, du vet de, de blev avkallade som ett one hit wonder uh, mm. men sen när man tre år senare släpper upp följaren då, Pauls butik Uh, så blev den en kommersiell flopp. Uh, och bandet tappade ju den liksom, stora massan som man hade som publik. Däremot så fick man en ny publik som skulle komma och växa sig ordentligt stor på uppföljaren då check your head, har we have, so what you want och uh, även uh, mycket som faller i mitt huvud då. Uh, uh, men fast sen exploderade med ill communication 1994. Uh, och den andra halvan av 90-talet, det, liksom, det är ju Mr. Boys storhetstid. Hela och exploderade mm. exploderar ju också totalt när den släpps 98. De blir ju lite av, där efter Communication så blir de ett lite kulturellt fenomen liksom, mer också. Mm. De etablerade ju inte bara sig själva utan de etablerade väl Spike Jones också som liksom, husfilmare och sådär så att de, ja, de, blir med, vara, de blir ju mer ett band liksom på något sätt. Det var helt krass att sa Isbark Jones redan. Han gjorde ju 100% med, med Sonic Youth, så den fick väl bra krädd. Mm. Men sen så innan, eh, innan sabotage så jag han ju trots allt också med Buddy Holly, med Weezer Ja, det är klart. Han var ju Där det. det. Sam liksom liksom redan så. Men ja, ja precis. Det, det här kommer vi till också. De är ett kulturellt fenomen. De verkligen handplockar alla de de arbetar med så sattansnykt. Ja. Mm. Ett kult, allt de gör är ett kulturellt statement. Mm. Mm. Precis. Ja, vilka är de här tre gynnarna då? Knatt efter att de har i business. Ja, verkligen. Uh, piff, puff och puff. Uh, vi, vi pratar ju Michael Lewis Diamond eller mer känd då som Mike D. Föddes i New York 1965 och växte upp på Upper West Side tillsammans med sin far uh, som var en konsthandlare och uh, sin mor som jobbade med heminredning och var konstsamlare. Mike gick själv på konstinriktade skolor som St. Anne's och Walden School. Han var med och startade Young Aborigines som vi kommer att höra om snart. som senare skulle komma att bli Beastie Boys. Det gjorde han 1979 när han bara var 14 år gammal. Han mm. känns som att han är den liksom mest anonym av de där tre. Mm. Jag har inte reflekterat över än men vi kan ta upp den tråden mot slutet av avsnittet. Ja. Uh, Adam Nathaniel York uh, mer känd som MCA som är kort för Master of Ceremonies Adam uh, han var äldsta barnet i bandet uh, föddes 64 alltså året före uh, Mike D. Han uh, föddes 64 i Brooklyn New York Hans far var arkitekt och hans mamma Jobbade på de sociala myndigheterna Som så många andra I New York så hade hans föräldrar Judisk och katolsk bakgrund Men Adams uppväxt ska ha varit Utan inslag av en eller av de två religionerna Han lärde sig själv att spela bas i high school Och gjorde sitt första gig På sin 17-årsdag Och det med Beastie Boys Så att... Ja. Efter två år på college eh, så hoppar han av för att fokusera på musiken. Är eh, då registrerade många av bandets videor men gick då under namnet Nathaniel Hornblower. Eh, varför? Vem vet? Eh, men han var verkligen liksom ja en en väldigt artistisk eller konstnärlig ledare i bandet. liksom. Jag såg sig själv som bedist Och var en drivande kraften bakom bandets Många engagemang med den tibetanska självständighetsrörelsen På 90-talet Tyvärr dog han 2012 På grund av Mm Tråkigt Mycket Sen har vi då Adam Keith Horowitz Mer känd som Ad Rock föddes på Halloween 1966 och bandets yngsta medlem, alltså ett år yngre än Mike D. Uh, han växte upp på Parks Avenue i Manhattan i New York och är son till Israel Horowitz som var en av en amerikansk dramatiker. Hans föräldrar var likt MCAs av judisk och katolsk härkomst men även Ad Rock hade en sekulär uppväxt. Horowitz började spela i The Young and the Useless, ett band som blev rätt kieniskt med uh, Beastie Boys. Uh, och när en viss Barry hoppade av Beastie Boys bad man snabbt Ad Rock att axla i tarren bandet. Han var då 16 år gammal. Adrock har sedan 2006 uh, varit gift med Kathleen Hanna. Uh, känd som medgrunder till Riot Girl rörelsen och banden Bikini Kill och Le Tigre. Det där är en liten söt historia ändå. Jag har läst hennes biografi här. Mm. De träffade ju sin 96 på Lollapalooza. Mm. Och då spelade de ju tillsammans. Alltså banden spelade på Lollapalooza på den turnén. Mm. Mm. Och hon fick bara syn på honom. Han stod bakom scenen där. Och det gick, mm. var ju jättekonstigt eftersom henne, hon tänkte på när hon tänkte på Beastie Boys var den de här mansjovinisterna som mm. från 80-talet så. Men sen visste jag att han var världens underbaraste man och, vet det är så här tio år Jätterosa rosa historia Om det där, den där romansen Men jag är lite glad att det kan hända Även i den här världen Ja, och det var lite därför Jag precis också ville ta med Den grejen För att ja, Beastie Boys som sagt De börjar lite shaky Men det händer grejer mm. Precis hur som helst. Beastie Voice, de bildades i New York när Mike D's gamla band Young Aborigines genomgick både ett medlems- och namnbyte 1981. Man tog då in MCA eh, som var en gammal vän till Mike D. På den tiden var bandet en hardcore kvartett som kompletterades med John Barry på gitarr och Kate Schellenbach på trummor. Det var John som kom på bandnamnet som länge påstod skulle vara en akronym för Boys Entering Anarchistic States Towards Inner Excellence. <laughs> något som bandet senare har erkänt att det var en eftertanke på och hittat som ett skämt. Då <laughs> Beastie Boys står inte för någonting. Nej. Nej. Men något år senare så hoppar Barry av och då tar bandet in Ad Rock från The Young and the Useless. Bandet spelar, spelar frekvent på lokala New York-klubbar som CBGB och Max's Kansas City. Uh, och uh, Den ena är ju känd. Uh, den andra är kanske inte lika känd. Men det var ju där som uh, Lou Reed satt och hängde och väldigt underground Precis. på den tiden. Uh, och... Och de här tidiga 80-talsåren då så är man förband till såväl bad brains som Dead Kennedys, Misfits och Reagan Youth. Det är ju inte dåligt för ett, kids. Nej, det är ju liksom. Och det är det här jag gillar var och med att jag trampar om det så är gammal hardcore eller någonting. De är, liksom, de är på rätt scen hela tiden. Jag vet inte fan hur de gör. Men de lyckas. Mm. Jag har sett någon bild på dem när de den där åldern också de ser, det är ju liksom ett gäng liksom. Ja, Som säger bara De ser ut som Beastie Boys fast väldigt små <laughs> Ja, små beasties och, eh, Men 1983 så börjar bandet leka med elektronisk musik och släpper en singel vid namn cookie Puss som är någon slags pastits på någon Cookiepuss-tårta som gick går att köpa en sån färdig tårta i USA och den baserades på en busringning till en glasskiosk och den så det är inte mycket rapp eller någonting men den släpps som 12 singel, och den blir en oväntad succé på New Yorks underground -scen och spelas flitigt på dans- och nattklubbar mm. uh, och när någon en någon engelsk DJ väljer att använda deras låt uh, Beastie Revolution från samma singel till en reklamfilm för British Airlines. Ja, då gör han ju det utan att ha lov. Så att bandet stämmer flygbolaget och får rätt. Vilket man kompenseras med 40 000 dollar. Och de investerar man i en lägenhet som man flyttar in i. Så Beastie Boys har ju längre, längre senare sagt att De har ju tackat den här DJn Indirekt så måste vi ju tacka honom För det var han som startade våran karriär <laughs> Vårat startbudget mm. uh, Men bandet koncentrerar sig mer och mer på hiphop Och i och med det så väljer man att sparka trummsen Kate Hon passade inte in i bandets nya image Och det är ju den här lite lättjuvenistiska pojkiga tramsiga Som vi har pratat om mm men hon ska senare komma att bilda ett band som kallas för Lucius Jackson, som fick lite popularitet på 90-talet och när de släpper skivor så gör de det på Beastie Boys egen label, Grand Loyal så att Beastie Boys har ju senare sagt i intervjuer att man är ångerfulla för hur man kickade ut Shellenback ur bandet och återigen, vi pratade om det där med, med Kathleen Hanna och hur hittar honom där och ja, han, de här killarna växer. Mm. Mm. Eh, och det verkar ju som att Kate förlät dem med tanke på att hon fick, fick släppa skivor på deras bolag. Ja, hon medverkar även i deras bok som de släppte för några år sedan. Hon gör det. Mm. Ja, eh, man börjar anlita en DJ till sina gigs som kallar sig för DJ Double R. Han ska senare komma att bli Rick Rubin med hela musikvärlden. Bandet släpper ytterligare tre singlar och jobbar upp en sån hype att man lyckas med konstigt att följa med som förband Madonnas The Virgin Tour. Det är ju inte en är... turné som helst det. Är. Nej! Och det här är innan License to Kill. Det här är innan någon har hört... Eh... Fight for your right. Mm. Eller ja, de kanske fick höra den där, men den fanns ju inte som singel. Den gick ju inte varm. Det är 85. Uh, 1986 då är man en del av Racing Hell-turnén med Run DMC och LL Cool James med flera. DJ Double R, eller Rick Rubin då, han startar upp Def Jam Records tillsammans med Russell Simmons och tar sig an att spela in Beastie The Boys debutalbum. Samtidigt som han gör det så spelar han också in Raining Blood och Slayer. Detta leder som vi ja, ni nämnde nyss att Kerry King spelar gitarr på Fight for your right. Och även med i två bandets videos, bland annat Fight for your right. Så att, det kan man ju göra om man är slayer fan Gå in på Fight for your right och leta efter Kerry King. det var på den tiden som Kerry King såg ut som en sån amerikansk fribrottare. Va? väldigt <laughs> intressanta ögon och ett stort fluffigt hår. Va? Och ser, det. ser väldigt obekväm ut i den där videon mm. kommer Han har väl en Los Angeles Lakers kanske. Ja. Ja, och, och, och, och, och, och hockeytröja på sig. Just det. just det. Han ser helt apart ut. <skratt> han visste nog inte vad han ska ha på. Nej. Men lustigt att du nämner Los Angeles. För den här tiden så bor ju blabandet i Los Angeles. De har ju flyttat dit. Um, Succéen med uh, License to Ill är omedelbar. Turnierna, de avlöser varandra Men tyvärr så Slutar left Jam betala för royalties Och bandet tvingas byta botlag Man tröttnar också snabbt På sin pastichia image Och bestämmer sig för att ta en mer seriös inriktning Man signar kontrakt Med Capital Records Och anlitar The Dust Brothers Att spela in vad som ska bli Pauls butik The Dust Brothers, ja man får nog gå in och you, you, Wikipedia där men de har en rätt gedigen lista på musik som de har gjort där, artister som de har jobbat med mm, Det är ett namn som alltid dyker upp tycker jag Ja, faktum är att uh, The Chemical Brothers från England kallade sig The Dust Brothers från början som en hyllning till dem mm. men utan att inse att de inte hade slutat använda namnet så att ja, de de ville inte lämna över det till dem så då fick de på om sig till Chemical Brothers oh. um, Resultatet på butik, det är en skiva som ofta beskrivs som i eh, mm. albumet med flest samplingar och även hiphopens Sgt Pepper mm. Tyvärr är det berömt som kom lite för långt ifrån eller äh, ja, ja, det kom för sent och, F och skivan ploppade fl faktiskt när den kom så lite som ett resultat av den floppen så valde man att återgå till att spela som ett liveband igen på Check Your Head. Som då kommer ytterligare tre år senare. Eller fyra tror jag. Postbutik, nej, Postbutik kommer åt nio. Och sen så tre år senare så kommer Check Your Head. Eh, delvis var man också inspirerad av det holländska bandet Urban Dance Squad. Och det kan man också youtuba sig fram till. Men det var väl också ett band som spelade liksom mer live. Eh, även om det var mer ...dance och, och hiphop och så. Uh, Checkerhead... Uh, ...spelas in i deras egen studio, G-son... Uh, ...och är första av många att producera som Mario Caldato Jr. Det är också första av många skivor där Manny Mark dyker upp som keyboardist... Och det är också första plattan där man släpper in mängder av influenser så som sina tidigare ha hardcore funk, jazz och rock. Vi gick inte att säga på svenska. <laughs> uh. Uh, Beast Boys etablerar sig nu i starkt i skateboardkretsar och som ledande i någon slags alt-rock-rap-genre. Deras tramsstämpel stem har kanske inte raderats helt men den är absolut inte på den nivå där den var det är inte den här collegehumorn längre utan den är mer sofistikerad och, ja mm. och deras musik och videos är fortfarande starkt präglad av humor och ironi men nu så är det en väldigt mycket mer subtil framtoning skämt om fästande och lösaktiga flickor har fått ge vika för betydligt mer samhällskritiska texter Uh, och det man bygger upp med Check Your Head det befäster man med Communications Communication som släpps 1984. videon till Singen Sabotage som vi har pratat om, den droppar som en bomb på MTV med, sina, med sin parodiska hyllning till klassiska polisserier från 70-talet albumet debuterar på Billboard-listans första plats och säljer sen trippelplatenen uh, Beast the Boys är nu ja uh världens största hiphopgrupp och det är genom de att spela rock typ <laughs> att gå från att sampla och scratcha och, och jobba och, och gå över till betydligt mer ja, livebaserad musik ja. ja det är ju en gedigen historia de har alltså tycker jag ja, men det, jag är fascinerad över att de här gräbbarna bildade bandet när de var liksom 16-18 år mm. Och de höll ihop. Ja. No. Det fanns det som annat. Mm. Jag läste en intervju, det är ganska roligt. Vi har pratat lite om det här att det dröjer tre år mellan alla plattorna. Och då var någon som frågade i en intervju. Sådär liksom. Men hur, hur, all, ni håller ihop när alla andra band lägger ner. Och då tror jag det var Mike D som svarade. Det, men alla andra album, alla andra band de släpper ju ett nytt album varje år. Så när man har sålt, släppt åtta Album på åtta år, då har de lagt ner Vi släpper ju vårt fjärde år Så att vi kan ju hålla ihop lite längre mm. Men jag tycker det tyder ju också På en väldigt stark vänskap Måste ju göra också Alltså att de det är klart det gör. trivs med varandra Och det säger väl en del också om att Ja, när eh, jag dog sen Så då liksom var det slut Det hände inget mer Så det är ju ganska signifikativt tycker jag Mm, det, var, det var över då liksom. ja men det är det fina i det hela mm. det, det, det fanns inte no, visst efteråt har de släppt lite saker men det har inte varit något nytt material, det har inte varit några mm. så här, hemliga spår saker outgivet utan de har ja, de har hållit det klass, klass och de har inte fortsatt under namnet Bisterborgs mm. utan där dog det det var det som var men ja, det finns något fint i det. Ja, det är ju det. Ja, nu har vi pratat om den här plattan som liksom den ultimata 90-talsskivan och blandningen av allt och sådär. Men om vi ska fundera lite grann på hur det egentligen låter då. Mm. Ja men som jag sa Ill Communication fortsätter utforska det spår man startade på Checkerhead eh, Skivan är ett lapptäck av funk jazz, hardcore punk med mängder av samplingar inramat av rap och hiphop eh, Musiken skiljer sig från annan hiphop då många av låtarna bygger på en grund av musik eh, som är inspelad live av medlemmarna själva eh, Vad som kännetecknar Beast var under denna era är väl två typer av lekfullhet. Den ena sidan är klippandet och klistrandet med samplingar och den andra är all improvisation som sedan blir material att bygga låtar av. Och genom att blanda de här två så skapar man ett avdelt lapptäcke. Mm. Uh, skivan är med 20 låtar på 60 minuter. Vi pratar en snitttid på tre minuter. Uh, och känslan av collage förstärks enligt mig då med alla de här små korta instrumentala spåren, skits mellan låtarna jams och, och liksom de här två hardcore låtarna som inte känns det minsta malplacerade faktiskt. Nej, det känns ju som en sammanhållen skiva på det sättet också tycker jag alltså, när man slår på mm. den så är det ju det är på ett sätt ett stycke musik liksom, så det, mm. det, det knyter i varandra och hänger ihop och sådär. Ja, det är inga pauser mellan låtarna Nej, det blir ju en resa och mm. de där skivorna gillar man ju När det blir så mm. Det passar ju den här Och det är, vi kommer ju in också på det Att de är inspirerade av Miles Davis också Och liksom rock och sånt där. Ja. ja men precis alltså, Det var ju två plattor med Miles Davis Som ska ha varit liksom den definitiva inspirationen Och det är On The Corner och Agata. Mm. Och äh, Ja, lyssnar man på dem Vilket jag gjorde nu Inför det här så Det, det är ganska spot on, faktiskt det. <laughs> jag säger inte att det är karbonpapper men om du lyssnar på det så förstår du precis ja. var de kommer ifrån och, och, och varför det låter som det låter på den på ill communication. Nej, jag har jag, nu, jag har också suttit och omlyssnat ill Communication, så reagerade jag och tänkte på det just on the corner det liksom, finns passager på den här skivan där man tänker att de har snott det, men det har de ju inte. Men det är liksom. Nej. Men man har ju tydligt var det kommer ifrån. Ja, verkligen så. Mm. Ja. Eh, men Vi ska prata lite grann om. Hur de, liksom hur gick det till när de eh, skapade den här plattan. Ja men alltså förarbetarna med Ill Communications. Det gjorde ju. De gjordes i New York, men själva skivan spelades in och färdigställdes i ja, deras egen studio, den här g san i Los Angeles. Albumet producerades av Mario Caldato Jr., då, som också producerat fem av deras album. Eh, och för deras improvisationssessioner så återkommer Money Mark bakom keyboarden. Och vi träffar även Eric Bobo, Percussion för första, men verkligen inte sista gången. Och vi roliga på så sätt att när de tar in folk som är med och jobbar på skivorna så det är sällan en gång. Mm. Uh, ett bra exempel på det är ju Biz Marquis som mm. liksom kommer in första gången på Check Your Head, och han är liksom med på alla plattan efter det också. Liksom. Uh, och han var ju lite av en amerikansk rap mm. uh, Så att uh, ja. Ja, men det är väl så. Man skaffar sig väl sina, liksom, vad ska man säga, folk man vet att man kan studsa grejer på. Och på mm. den reaktionen man vill ha. Ja, när man till. Och... i boys så kan man ju välja lite vad man vill. Ja, men de, eftersom det återkommer liksom också. Så att de får med folk mm. om må med igen. Mm. Ja. Som sagt, den här kommer ju då efter eh, Shake Your Head och Pols butik. Mm. Kan man se den som en ja, det har vi kanske varit inne på men det är ju en fortsättning på den väg de har tagit på något sätt. Ja, alltså jag skulle vilja säga att Beastie Boys, de börjar ju som en mix av hiphop och rock men utan live instrumentation. Mm. Och sen så på uppföljaren, då går man ju över till mer hiphop. På Pauls butik då Och man ville väl bevisa någonting där Man kände väl att man hade liksom, Man ville göra en komplex skiva För att verkligen bevisa att man inte var En one hit wonder och så Men sen tar man ju fram instrumenten Och blandar in ja, Mer funk och jazz På både Check Your Head Och El Communications Så på så sätt så tycker jag att Ja, där, den eran skiljer de dem eh, i, i från övriga. Och det gör det ju även från de senare. Jag tänker att efter ill communication så började man ju separera influenserna mer på respektive slöp. Skiver som Hello Nasty, To The Five boroughs och Hot Sauce Committee Part 2, jag ska tillägga för att det finns ingen Part 1, eh, är ju mer ren hiphop. Uh, som på Pouls butik. Uh, men att man också släppte album som The Mix Up som är helt instrumental och även EP som H.C. Punk släppet You Olja -Ali och den instrumentala samlingen The Inside from Sound from Way Out. Men frågar man mig, uh, Det gör vi. så ja, bra tack. Mm. Uh, so Hill Communication och Check Your Head den är för sig och, och, och den jag finner deras allra bästa. Men mm. det är väl så med många band att de har ju en period liksom där man ja, även om de, det de gör sen kanske är bra men liksom de har en period där det liksom klickar allting och liksom de kommer i takt med tiden och det är liksom de tar sig till en nivå som de inte var förut. The stars align. Ja, och man hittar Ja, nu blir det pretentiöst här. Men liksom någon på något sätt, till sin musikaliska själ. Sådär. Nej, men jag tycker inte att det är pretentiöst. Jag tycker att det där är viktigt på något sätt. För att många kör ju på det här. Men du vet, tycker att deras favoritband bara ska fortsätta plöja ut, skiva på, skiva på, skiva. Och jag har svårt för det där för att jag tycker inte det. Jag tycker att jag kan ta vilket band som helst. Men säg till exempel. När jag var, um, vad var jag då? Jag var väl 12 när Chili Peppers släppte Blood Sugar Sex Magic. Mm. Jag köpte den och jag var helt begeistrad. Så blev vi tvungna att köpa Mother's Milk. Sen blev vi tvungna att köpa The Uplift Mojo Party Plan och sen blev vi alltså Freaky Style, jag var tvungen att köpa allihopa. Mm. Mm, och eftersom att jag köpte dem för dyrt för pengar för det här var på den tiden när man fortfarande var tvungen att man, man köpte en skiva i månaden för sin månadspeng och sen så köpte man inte så mycket mer skivor så fick man vänta en månad så var man ju tvungen att lyssna på saker vilket betyder att man tvingade sig själv till att gilla saker men till syvende och sist så insåg jag ju även efterhand ha hört en massa grejer av att de har gjort en bra platta Det är Blood Sugar Sex Magic Det är deras epitet, det är deras mästerverk Det är där så Resten, not so much, inte för mig mm. Och det gör mig ingenting Det stör mig inte, det rör mig inte ryggen De får göra tur som de vill Jag vet vad jag gillar med dem Och det räcker så mm. och det är, Jag kan ta det med så många band Jag, menar, det var liksom, jag älskar Mastodon Men det var år sedan Mastodon var roliga det, det, Listan är lång mm. Så att det gör mig Ingenting att Beastie Boys Kanske gick ifrån och När de sen blev 40 Inte var lika vassa som när de var 25-30 på Check Your Head Och Ill Communication när de var på sitt Fullständiga adhd mm. Och Klart, åldern spelar in i det här också alltså, När man är en viss ålder Där så har man ju en energi Det ska man ju vara ärlig med säga att Kanske den kreativa energin förändras Med åren liksom mm. Och det förklarar mig menar... deras resa från att ha varit ett så här juvenilt liksom band till att de blev det de var på 90-talet och sen vidare till mogna herrar liksom som gillar hiphop. Ja, och jag menar Beastie Boys, det förutsätter lite att man har en odödlig Uh, ja, framstrålning. Alltså du måste ju ha en känsla av odödlighet om du ska kunna göra Beastie Boys musik rättvisa. Mm. Och jag kan väl tänka mig att kanske där, ja, i synnerhet någonstans runt 2010 när Adam och Jag också börjar bli sjuk. Och de allihopa är ju liksom, ja, 50. Mm. Liksom. Då är man inte längre odödlig Då är det krämper och alltihopa Så det kanske inte är så konstigt Att även om någon fortfarande gjorde Sin hiphop Så den här riktiga ynglingsudden den fanns ju inte där Återigen Gör ingenting Nej, Nej. Men det är det liksom Det finns en lucka det som du säger, when the stars align Allting ligger rätt i ålder Tid, berömmelse mm. ja, Möjlighet att göra musik Och så lyckas de mm. Och de gjorde de där två plattorna Och det är liksom ja, Du behöver inte lämna efter ett större Eftermäl än så Det är helt okej, okay. liksom, du går till historien Som du vet mm. För min del, tack så jävla mycket Bland de bästa plattor jag har hört Skitkul, tack så mycket Mm, mm. Ja, och då kommer vi in på varför vi gillar den här plattan då. Eh, jag kan ju säga, du har ju varit inne på att det är ju den här liksom, gränslösheten mellan alltså att man kan göra musik av vad som helst och det blir eh, ja, med någon sorts grund naturligtvis. De har ju sin hardcore-bakgrund eh, och hardcore i sig är ju en ganska flexibel musikstil mm. och hiphop är ju också en, i sin grundform på något sätt ganska flexibel också. Och sen så snurrar de ihop det här eh, och då kan man få med vad annat. Eh, och det är jag tycker att som sagt, det här är ju en här portalplatta för första halvan av 90-talet. Om man vill förstå någonting av vad som hände då så ska man lyssna på e-communication. Ja, men verkligen, för att, jag menar vi, vi hade ju ena sidan så hade vi ju grunge och alternativrock och jag tycker att den finns typ där. Sen hade vi ju Jamiroquai och, och han drog in Soul of Funk och det finns där. Sen hade vi ju liksom all hiphop den finns ju där. De representerar så väldigt mycket av det vi ansåg vara liksom. och sen är det återigen i, i sådana ironiska videos som sabotage det öppnar ju upp, det här är samma veva som vi pratar Glenn Schilling i Manersen och Nile City det här är så rätt i tiden det är så otroligt genom att bara lyssna på, på på Beastie Boys så kan man liksom får man en väldigt stark bild av vad, vad hela den här delen av 90-talet var för folk som lyssnade på alterrock eh, ja, eller alternativ alternativ musik Ja, mm. eller musik som belades med Parental Advisor, Explicit Lyrics, Plistermärken. Mm. Mm. Ja, vad är det liksom du då? Vad är, vad är det du, om du ska sätta fingret på vad du gillar med den här plattan ja, men jag har ju försökt och jag är inte säker på att jag har lyssnat eller lyckats. <laughs> jag har lyckats. <laughs> lyssnat och jag har gjort, vi har inte lyckats. Men så här, det som gör Beastie Boys... Det är inte bara musiken, det finns en helhet Humorn i deras videos Som tar udden av tuffheten i musiken eh, Deras vilja att färga allt från musik Videos och konvolut med alla sina influenser eh, Som när legenden Glenn E. Friedman Mannen som nästan egenhändigt dokumenterade Hardcore-scenen i LA på 80-talet Fick fotografera omslaget till Check Your Head som i sin tur också för tankarna till Minor Threat. Eh, eller när man fick sin Idol Lee Scratch Perry att medverka på en låt på Hello Nasty. Eh, jag tänker också på eh, spontant eh jag tror det finns en, en, en i konvolutet så finns det en målning Och jag har inte reflekterat över det här för jag började googla lite men det finns ju ett, en målning som heter Tree of Gaia eller något sånt där. Mm. Eh, och det är ju en målning av Alex Gray. Och några som verkligen har tagit sig an till sig Alex Gray- det är ju Tool som ju har gjort mycket. Om inte han har gjort omslagen så har de tagit mycket av hans grejer. i, i så. De älskar ju, Alex Gray. Mm. Uh, mm. Men Beastie Boys har först uppmärksamma det. Och det är också en sån här grej som jag bara tycker- ja liksom uh, det är stort. Mm. Uh, många av deras videos- uh, var ju stilbildade inte minst sabotage och so what you want och om Beastie Boys själva inte var stilbildade så hade de alltid en stark känsla för trender i tiden och lekte med den på ett sätt som alltid kändes eget och fräscht, De var inte när att de följde trender, men de på något sätt uppmärksammade det lite grann eh. sen har jag alltid uppskattat att de aldrig drar sig för att mediet. att de har varit och judenida i början av sin karriär bakom fasaden av, här, av allt ironiskt flams så fanns det alltid en steriositet och tro på sin förmåga som kändes som en frisk fläkt med tanke på de övriga banden jag lyssnade på mm. på den tiden som mest ville skäras i armarna och vara av typ fyra eller fem idoler döda mm. så de här hade ju liksom alltid den här även om de var liksom de var anti-authority men på ett mycket mer kreativt sätt eh, och det uppskattar jag mm. Ja, ja humor är ju en ganska viktig del ja. av det av den typen av humor den gillar man ju som generation exare liksom, som, ja. som du säger det var mycket eh, tidsandan där också med ironi och sarkasm mm. man kunde skämta om allt Ja, det är kanske också mycket en grej faktiskt att jag menar det här är väldigt mycket musik för YMX. Mm. Jag har väldigt svårt att se uh, dagens kids fastna för Beastie Boys. Jag har försökt testa den på 14 åringar hemma som lyssnar på hiphop i mm. vardags. Mm. <laughs> Och, jag tror att det finns väl oh, Hello yes. Nest det gillar den. Uh, men uh, mm. när jag spelar ja ill communication för dem då får man den här blicken som säger det, det låter bra, pappa. Mm, just det. Bara du stänger av så lovar jag så att det är jag bra. Jag går nu jag ska göra något annat på Youtube här. You try. Okay. Ja. ja, ja. precis. Han lyssnade i alla fall. Ja, Ja. det är underbart. Ja, om två generäxare ska ta plocka russinen nu den här magiska musik... Pizzan då, kan vi säga för att mm. vi ska återkomma ner med pizza och Beastie Boys um, Vilka skulle du välja så här, som du tycker står ut i hela den här röran av musik? Alltså det, var, det, det är svårt för att återigen, det här är ett collage och det känns som att säga: mm, Vilka är dina favoriter? Klipp ut ett par rutor som du vill inte Det är jättefint. Det är så här, The All American Quilt. Mm. Uh, vilka massage men... tycker du är bra då? Men Om jag bara behöver peka på några Utan att klippa ut dem ja. Så definitivt short shot. Det är liksom herregud Den där flöjten det är liksom, mm. Mm. Det, Varje gång man hör den man, man vet vad som kommer Man vet bitet som kommer att komma Man vill bara smygdansa innan den ens har kommit ett bit Så jävla bra är det Sen Tough Guy. Alltså, det är ju liksom deras, De här hardcore låtarna är ju fantastiska. Mm. De är två. Och jag vet att när vi lyssnade på den här... När vi var små, jag vet, mitt första band, vi försökte göra en cover på den här. Mm. Uh, det var hyfsat svårt, för vi var inte riktigt där ännu. Men uh, alltså, jag vet inte, jag tyckte att de var alldeles för få. Den uh, har Root Down. Uh, mm. Som jag tycker är har ett fantastiskt jävla sväng. Uh, sabotage. Alltså... Det är kul faktiskt. En av de här MTV-plågorna vi har pratat om de här förut uh, MTV lyckades spela sönder låtar mm. uh, man vill inte lyssna gärna på Black House längre mm. man vill gärna mm. inte lyssna på uh, ja, det kommer jag inte ihåg några fler låtar som har varit bra som man har pajat det finns ett gäng låtar som är så här: helst nej uh, men Sabotage, inga problem mm. det är bara sätt på den, jag kommer att svänga det. jag tycker det är så jävla bra och sen så finns det också en låt som heter The Scoop jag vet inte om folk är bekanta med men Om någon inte är det, lyssna på The Scoop Fantastiskt. låt ja. jag kan ju bara hålla med om de exempel du gav, det är ju svårt att välja mm. liksom, så. just Sabotage som du sa men det är, jag tycker, om det är någon, finns det låt som är ett anthem så, där, så är det ju den för att, mm. alltså det är väl jag tror det är Adrock som börjar den va och hela den här, hans ja. ton och röst som han har när han rappar ja. är ju så jävla uppkäftig så att eh... ja, precis Man, ja. jag tycker det blir som ett sådär det är punk, liksom, bara, rakt igenom fast inte ja. punk fast det är punk, ja, du, ni fattar men det är ett sånt jävla sväng mm. och jag tror precis som du säger faktiskt att det är ju, det är ju rock mm. Det är rock i sin essens, att det är distad här distad bas, det är slamriga trummor. Akkorden, det är funk. Och sen bitet, det är ju det hiphop, men det är stökig hiphop. Mm. Så det är verkligen den här perfekta mixen mellan hiphop och uh, rock- och funk för den delen då ja, ja och helt jävla respektlöst liksom. så här. Ja, mot all alla form och for hyfshet liksom ja. Ja. och sen ihop med den här musikvideon mm. som är, om man lyssnar på låten så är det ju liksom ja, det, det är ju någon som verkligen skäller ut någon som de är, är läst på deras fasoner mm. eh, och sen så tittar man på videon som bara är liksom du vet, första gången man tittade på dem, man höll typ att skratta i Det var ju bland det roligaste man hade sett. Det var ju skitkul att se folk typ hylla och typ göra narr av alla de här gamla liksom. Ja, mycket löst sittande, löst mustascher och illasittande nylonskjortor. Mm kasta ut kaffe genom polisbilsfönster. fönster liksom och så här. och munkar och, ja. och, och flyg och glida över bilhuvar och du vet ja, mm. hela. Och det är kul för han satt i en ton som folk fortsatte sen ja men precis mm. jag gillar de här, det är väl med lite buddhist inflytande antar jag då cham och buddhist mm. wow heter det väl vi säger det. Jag tänker inte Nej. utmana Nej, precis. Och, de, och där övergår det ju nästan i, och det är mot slutet på skivan och de övergår ju nästan i någon sorts psykedelja liksom. mm. Och det är ju så här buddhistisk strupsång eller vad det är. Och det är liksom mm. Väldigt suggestiv mm. blir det ett tag. det är så att båda de där är väl väldigt mycket MCA också ja. som, som de tar över liksom. Men och det är ju det här att hade det varit en, en platta fylld av Shambhala och Bodhisattva alltså, wow. då hade det inte varit en kul platta, men i och med att de kommer det, det är alltid nyanser och det bara är liksom precis när du tycker att ja ah, men nu blir det kanske mycket flams, ja mm. men då kommer de här låtarna och så bara yes! Mm. Och sen när du liksom gått in i dem då var nej men här kommer heart Attack Man, mm, mm och bara igen sätter tonen för att ja, blir inte för bekväm med att vi är seriösa för vi är fortfarande vi mm, precis. Mm. ja, sen då, efter illcommunication eh, vi har ju redan varit inne på alltså, när skivan tog väl bandet liksom till toppen av karriären och ja. det var Lola och det var turnéer och det var vad det, priser ja. och val. <laughs> Ja, men alltså, jag ska väl säga så här Beastie Boys som släpper totalt åtta album, sju EP 40 singlar och till det spelar de in 44 musikvideos sen tror jag att man släpper fem videosamlingar med allihopa de älskade att hålla på med sin grej, det var liksom det fanns ingenting de tyckte var roligare än att promota sig själv som Beastie Boys som världens bästa grupp mm. uh, och de var ju verksamma hela uh, vägen ända fram till att MCA gick bort till cancer 2012. Uh, på resterande medlemmar då lät meddela att bandet inte längre var verksamma. Mm. Uh, sen absolut, de bildade bandet uh, 81, eller 79 då, men 81 var i de tre i alla fall med allihopa. Uh, och 86 hade man en liten peak sen var det lite stiltiga. Sen 94 var man på toppen igen, och man var väl på toppen ungefär fram till 2000. Mm. Uh, men sen så gjorde man ju saker utöver det. Och de verkade inte ha något jättestörre problem. Jag vet, 87, då släpper de den här, 2007, då släpper de den här uh, The Mix Up som är en instrumentalplatta. Och då åkte de ut på en lite rolig turné då åkte de till varje stad och spelade två kvällar på raken. Mm. Då spelade de mix-up och fokus på de här instrumentala grejerna. Ingen sång, ingenting i ena kvällen. Och sen nästa kväll, Ja då spelar de hitsen som alla vill ha. Och så fick man köpa biljetter till den kvällen man ville komma på. Mm. Och då sa de i efterhand också, bara så här, ja, men vad är, vad är bästa, vad är? Liksom, vad, vad skiljer den här turnén från den förra. Det är mycket roligare för nu sover vi över i samma stad än att varje gång. Så nu hinner man se stan lite mer. Man hinner vara här lite mer. Man hinner träffa folk på ett annat sätt. Liksom. Apropå ålder då? apropos ålder. Nej men jag bara pecker liksom. Nej vände. Ja. De, de var verksamma och gjorde sin grej. Och de tummade aldrig på sin integritet. Mm. Uh, jag vet ju att uh, MCA han skrev ju in i sitt... Uh, uh, i sitt testamente att ingen hans låtar fick inte användas i reklam efter hans död eh, och det har ju inte befästs om det här är juridiskt okej okay. men så här långt så har ju ingen av de andra medlemmarna gjort någon liksom de har inte ens motsatt sig det, de har inte gått ifrån det de har inte varit Prova det är rätt eller någonting. De är inte intresserade själva heller. Mm. Sen de bara, okej, okay, MCA vill inte det. Fine. Mm. Och återigen, alltså, jag tror att många av oss bara kan känna ibland när vi tittar på Beastie Boys kan känna så att jag har också väl haft en kompis som någon av den där. man mm. var den där som man bara liksom var med hela livet och bara hade kul med. Mm. Jämn. Och det kan jag de hålla med om. Alltså jag hörde ju en podd nyligen med Airdrock pratar om eh, liksom om det händer någonting i Beast Boys läget uttaget för jag menar firman mm. finns ju kvar på något sätt så de är någon sorts väktare av eh, skatten så att säga ja. och du som du säger de har ju inte gjort mycket men det är ju av ren respekt tror jag alltså man gör, de, de är väldigt noga med vad de gör Mm. Och det finns ju då utgivet material Inspelat naturligtvis för att De mm. gjorde massor med musik Så de skulle de säkert ge ut 5-6 skivor jag förstod, mm. Med material från hela deras Karriär, olika mm. tider så. Och så kommer ju då Naturligtvis frågan där, och När kommer det här då, någonting? Och då slinger den sig liksom som en mask Öppen liksom ja, ja, ja, Vi måste se så här, Mike har tvättstugan Typ det, liksom, Vi det har inte tid ingen av dem har en egen solo karriär efter det här men de har inte tid nej det, vi gör ingenting För däremot så gjorde de ju de har ju släppt både en bok som handlar om hela deras karriär kan man mm. väl säga på något sätt gör den väl The Beastie Boys bok. med väldigt ja. kreativt namn men den är 600 sidor av 90-talsandetåter lösa spekulationer, pizzarecept intressanta bilder kartor, det finns en totalkarta över Manhattan med typ tror jag, 150 intressepunkter över var de har bott vilka pizzerier de åt på nattklubbar och annat kul som hände första gången de träffar någon alltså helt magiskt ja. det går inte att läsa den från perm till perm. det är fullständigt omöjligt det är inte en sån läsupplevelse utan det är liksom en det är ett smörgåsbord av Beastie Boys i den boken Wow. Och då även, tog... där, även där tillbaka till det lapptecket som jag pratade om. Ja, ja, det är en sampling. Liksom, Allt innan. du får är lösa ledtrådar så får du själv lägga ihop det. Sen undrar jag att jag har sett den själv, men det finns ju också en Beastie dokumentär som kom mm. för jättelänge sedan i regi av Spike Jones. Och då tänkte väl alla att shit, de måste ju ha massor med filmat material och det här blir askoolt. Men mm. är det är ju tydligen... Mike och Adam som står och håller en sorts powerpoint-presentation på en scen där de berättar om bandets historia. Ah. Totalt tvärt emot vad förväntningarna var då liksom. Med tanke på att vi har pratat om att de var så genomtänkta i sitt bildspråk och sina videos och sin musik och liksom hela sitt återigen skott. respektfullt inte försöka fiska på att massa vill folk vill se bilder på MCA nu när han är död utan nej. Nej. De får de resterande medlemmarna som pratar om det. Ja, så det är egentligen det vi har hört sen 2012 <laughs> från Beast ja. Boys. Så. Sen så jag såg någon intervju tillsammans med med och Kanslin Hanna där de blir intervjuade i 60 Minutes av alla eh, tv-program där de och ut som så här, en kulturfärbror och en kulturtant. Liksom. Ja. Så. så att De, just... de bör bli, bli äldre. Ja. Så där är vi nu med Beastie mm. Boys. <laughs> Ett värdigt, värdigt avslut trots det sorgliga är att Adam Jock var tvungen att lämna oss så tidigt. Ja. Ja, med det så har vi väl liksom dragit runt ill communication med Beastie Boys här i Heavy Anagrams podcast. Eller vad tycker du Micha? Jag känner mig väldigt nöjd. Mm. Om ingen har förstått den så var det ju absolut en hyllning till den här skivan. Mm, precis. Eh, ja, vi återkommer ju en gång i månaden med de här avsnitten. Eh, och vi är fullt nedsänkta i 94. Eh, och äventyr går vidare på den här Safarin eh, som vi gör. Du och jag, och Cedini. Nej, Jajamän. Mm. Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se